kaso zina wakumshia jambu la kukutana na mola wao ukiangalia sura so, sajida utatazama utaona baadhi ya aya zikiwasungumzia watu waovu baada ya kusimamisho mbele ya mola wao wakahesabiwa wakaona mwisho wao ni mbaya ta kuwa mainanishwe vichwa vya chini Allah nasema walautara ili almujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim nasiku hiyo pini utakapoaona almujrimun of oposaji waliofanya madhambi baada sisi hatuna mahala pokulikia zaidi ya pale utawaona watu hao na kisuru kushimu Wameinamisha vichwa vyao Kuinamisha macho yao maana yake nikana kwamba mtu anashikitika haamini kile ambacho kimemkuta aliupoteza umri wake aripotesa masaa yake alikuwa majishughulishe na mambo yake na akamuashimu dawake na akahalifu sunna za Mtume wake sallallahu alaihi wasallam Allah nasema siku hiyo ya kiyama utipino takapuaona waofu na kisuru'u usihim inda rabbihim wamisinimi Wakisema, eh mwana wetu rabbana abeswarna tumeona sisi mafikio yetu macho yetu sisi zilikuwa zinaona lakini hayakuona inavyotakikana kuona leo tunaona njia ambayo ulichokuwa nakiahidi huko duniani sasa tunakiona kwamba sisi tunaingia humo ndani wa sami'na na sisi wajumbe kule duniani waonyaji wakumbushaji walitukumbusha sisi jamani pambana na pambana lakini juwa ila dayali yaumul haqqi namdwi wa indallahi takhtaji tamiru alkhusum toa wakati wako weka asilimia kadhaa katika yako na, na sisi wa, unyaji, wa, wa, unya, wa uskese, sisi sisi kihindi, na tulisikia sisi waonyaji walituonea wakatukubusha tulisikia wote kama hivi tunausikia sasa hivi wote tunasikia sizungumzi kizunguji china wala sizungumzi kihindi tunazungumza Kiswahili kila mmoja na Kiswahili nilichobakia ni wewe tu kutoa maamuzi yakufadilika sasa watasema wa samii basi mla wetu tunakuomba kwa kuwa tulisikia na tuliona lakini tukaoapuuzia farji'na turudishe duniani Na'mal salihan tutende tendo jema wala umoja tu ambalo hayo masho beba sisi hapa sasa hivi epuuzeni lile moja jema lile moja tu mwaweza kuliona kama Ili halina maana na kitu mtajitafutia utaratibu wako mwingine hilo moja hilo jema hilo wale waovu siku ya kiyama watamwambia mwana wao forjiina na mal salihan inna muqino sisi tumekuwa na yake ni kwamba yale ulioyosema ni kweli lazima yakute mtu mawkifu hii na ionaje aiman na ionaje mawkifu hakuna mawkifu hakuna si ngumu kumko muislam au kwa muumvu au kwa mtu yote ngumu kama hivi yani mtu ambaye ضيع حياته ameupoteza uhai wake wadhiaa taqata ameupoteza nguvu zake bali haya macho yake na hili kono yake yenye yani alizitumia mpaka zika expire lakini alikuwa fi dhalaahi ndii katika upotevu wa wazi leo wanapenda kuona mafikio yake unamsikia anamwambia farji'na na'mal salihan turejeshe tutene tendo jema inna mudin tumekuwa na yake kabisa ya kwamba tuliyokuwa tunaambiwa ni ya haki na ni ya kweli Aya hii ni katika aya katika sura Hiyo Yusuf Sajjida Katika miongoni mwa aya za sura Sajjida ambazo Lau ukazisoma kwa makini ukazitafakari unayoyafanya Sidhani kama kuna juhudi utakazozifanya kwenye hii dunia ukazifanya zikakurudishia patupu mbele ya mola mifano mingi sana bali inathibitisha sisi tumeghaflika kwenye nyanya nyingi sana nyingi sana mifano iko mingi mno yani sawa na mtu aliye katika mgodi wa dhahabu Godi wa almasi awfa wabin mtu anitembea barabarani kisha barabarani mkono wake wa kulia pakawa pana durratun pana iwe kubwa lenye thamani isidi almasi au tanzanite au green nini si mkono wake wa kulia kuna donge kubwa la hivi linikai mkono wake wa kinyi barabarani halafu upande wake wa kushoto kuna ba'ratun kuna kinyesi cha ngamia au kinyesi cha kunda anatembea sasa ana kwenda mbele yake anakuta na hiyo kitu hii fyaltaqitu ba'ratan wayada kama unamtu huyo kile kinyesi anasema ni mbolea itaenda kumsaidia kuweka kwenye mazao yake kile kinyesi kitamsaidia kwenye mchicha wake na kule shambani kitamsaidia kuna miti kaipanda nyumbani kwake haina mbolea anaokuta ile bara tu anaacha mfano wake farwagi huu mfano wa fanawasi tunaokota bahara nasunacha dumu kwa hiyo mtume katika aya alizokuwa au katika sura alizokuwa alizisoma ni hii sura inamkumbusha mwanadamu kwamba kuna siku wewe utakusanya na Mola wako halafu utakakofia kwa Mola wako huko utayashuhudia yale ambayo uliokuwa umeahidiwa jiu mana mwisho aya hizo allah kasema wa amma alladhina fasu fama'waahum naar naama wale waliokuwa wafasi waliokuwa wachafu makazi wali yao ni kila wanapoingizwa katika moto kulama aradu kila wanapokuwa na kushukizo kuingiza katika moto yani kitendo cha kuingizwa katika moto mtu fasiqi mtu mwovu Mtu huyu ataambiwa haya ndio mlioikuwa mnayakadirisha duniani mlikuwa na mambo yenu na shughuli zenu. Hiyo mtume alikaposoma sura hii na vile vile sura tu insan. Ukiangalia pale aya pili tu basi utakupa mafundisho. Al ata'ala al insani Hino min ad-dahri lam -mi yakun shay'an madhkuma wewe mwanadamu haikuwa ni kitu chenye kutajwa kwenye hii arifa baliikuwa pana viumbe wanaishi huko ndani kabla ya kuja wewe lam يكن شيئا mwanadamu hakuwa ni kitu chochote mazkura inatajwa kama kuna mtu mwanadamu kuna mtu labda Musa Rashidi, Juma fulani hakuna mtu kunatajwa katika hii dunia hapakuwepo لم يكن شيئا مذكورا ان شاء الله تسمع انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبيتلي فجعلناه سميعا بصيرا طب هل kesi tumeumbu wa mwanadamu kutokana na toni la maddi hemjifikirie wewe ha kulipo nyamani tena mania ambayo tunayasoma kwenye vitabu hivi na fiqhhi wanasema harufu ya manii ni kama vile tal' ni kama vile uele wa mtu na ni kama vile pia ile wengine za madhhabu shafi'i unasema manii ambayo ya yana harufu mithili ya yai yani yai ukilipasua hivi lile yai ambalo sio viza ukilipasua lile yai ile maji yake kianasa ya. au wakati na koroge koroge yana manii ya. ya. ya ya. harufu ile harufu ile ya mayai ile wewe we, we, umetokana na huko min nutfatin ni tone, tone la manii nanuka tenda kwenye aya nyingine huko kwenye tawrul awwal kwenye lile umbile lako la mwanzo la kuumbwa umeambiwa min tini lazib umetuumwa kutoka na udongo uliofunda unanuka sokisikia maneno unajionaje wewe unajiona wewe ni binadamu kweli wa kuvimba na kujinyanya wa kuishi kwamba wewe ni kama vile mfaru huusigusu Usiambiwe usi ah hutakiwi kuishi inna khalaqnal insa min nutfatin alaysa watara dima ji am shajin am yani wewe ni tone lenye mchanganyiko wa pacha mbili mwanaume na mwanamke Ndiyo maana utazaliwa wewe miguu ya baba yako pua la mama yako mbichwa obako kuanzia chini mpaka chini kwa mama yako amshaji sasa wewe utajifakarije mbona unamfanano wa watu <laughs> wawili mwanaume na mwanamke unajifakarije yani wewe ulipo ni mfanano wa mwanaume na sana na mwanamke afu atembea maji wewe ni mwanamume na mwanamke ndani au wewe ni mwanamke na mwanamume ndani huko amshaji ni mchanganyiko wa na mwanamke yani kuna maji mawili yamekutana yakakuleta we duniani na yale maji yalipokutana yule ndani imma ghalabatu kanatil rajuli wa imma ghalabatu kanatil mar'ati na ima kuna sehemu gufu ya wanaume ilikuwa ni kubwa na kuna sehemu gufu ya wanawake ilikuwa ni kubwa unatoka mwanaume sura mama yako. Na ajabu Tukimwangalia mama yako hili na tukiangalia wewe kama vile mtoto yake yani kama vile mtoto wako. Ile ndio hikma ya Allah hukunyesha kama hutaki wewe usisahau mambo ya dini ya mwana wako, usisahau na wala usimsahau mula wako mtume alikuwa nasoma hizi aya kwenye alfajiri kuwakumbusha watu ya Ijumaa hii ni siku tutarejeshwa kwa Mola wetu yule aliyetu je sisi sote tutarejea kwa Mola wetu na tutakusanjwa tutalipwa zadi mzigo wa kubeba katika hii ardhi tuliyopo nikjitahidi na matendo mazuri tuliyokuwa majirani wenu hili tuliokuwa mbali na wewe haya tuliokaa huko mbali huko au uniyewezo kujitahidi kwenye mambo mazuri basi kila mmoja kwa nafasi yake jitahidi jitahidi ayafanye mambo yake kasi Ya asiye dirisha kwa wakati abaki nayo yeye mwenyewe Litamnufaisha hilo mbele amla wako subhanahu wa, wa ta'ala kwa ndugu sana mimi ninakumbusha hili kwa sababu tunaweza tukao tunasoma sisi e lakini kuna wakati baadhi ya mambo mtu anampitikia lakini ya zuhuri au ya juma mtume wakati mwingine alikuwa anawasomea watu sura tul juma na rakaia pili alikuwa anawasomea sura tul munafiqun na wakati mwingine alikuwa anawasomea watu suratul aala subhifis rabbikal aala na wakati rakaia pili anawasomea suratul ghashia suratu ghashia ukizisikiliza hizo sura zote nne ukizisikiliza hizo sura zote nne miungoni mwaso katika hizo sura zina kukukumbusha ubauti kama vile suratul jumaa utakuta kule mayahudi wanakumbushwa juu ya jambo la kifo na pia Allah akasema ndani hiyo suratul jumaa hamuwezi kukimbia kifo na kifo ndio safari ya kwenda kukutana na Mola wetu ukirudi katika siwa tu mwaafiquun utakuta Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia hawa hao wanadamu tena la tuhitkum amwalukum wala auladukum 'an dhikrillah kusi shughulisheni watoto wenu wasi shughulisheni mali kumkumbuka Molaweni hilo neno kumkumbuka Molaweni kilichukua hiyo neno kumkumbuka Molaweni msishughulishwe na mali na watoto mkaache kumvukuru Molaweni kwenye suratu sajida aya ya somoisho Allah anawaambia pia wa man adlamu na ni nani zalimu min man dhukira bi ayati rabbihi kuliko yule aliyekumbushwa kunako aya ya samula wake Mola wake fa'a anha akasikuuza Surat almunafiquna inatuambia zisikushughulisheni bali zeni na watoto wenu mkaacha kumzikuru Allah sajida inakwambia hakuna zalimu hakuna mtu aliyepoteza Niani kuliko yule mtu ambaye amepuuza utaji wa mola wake na unaposema utaji usizanie kusema na kukohoa usijikatanieni kukohoa kule kuzukuru Allah da tunazungumza ni Qurani na utaji wa Allah niradihi mashukura zakisheria ile monacho kuzukuru maana yake ni kuikumbuka sheria maana ya kisheria yote ya mtumwa na Allah subhanahu wa ta'ala na watu wenye wa kuifanya hivi wenye wa kujua wanaitwa ahluzzikri wenye wa kujua zikrullah yani wenye utaji wa Allah wenye kujua ya Allah wenye kujua Qur'an wanaitwa ahluzzikri na ndio maana tukaambiwa fasaluh eh ahlalzikri in kuntum eh? hajasema in kuntum la tadzakkaruna ingekuwa in kuntum latadzakkaruna maana hamjui kudzukuru ah in لا تعلمون هناك ذكر لي علم قراني شرعي وهذه آيات لتكumbusha kwamba jamaa ndio tufanye tuliofanya lakini Qur'an lakini sunna lakini niradi akayisumhumza suratul a'la akatwabiya wadal akhiratu khairu wa abqa kama inna allaha subhanahu nal akhira nibura kulika dunyah hihi dunyah hi akhira nibura kulika dunyah man yakam utaqwa mulhi mpuza misahulifu basi hicho kinachokupuuza kwenye hii dunia hii dunia yenyewe ni yi muda mchache tu kuna akhera ndefu kwa hiyo ndugu zangu siku ya jumaa hii ni siku ya kutukumbusha sana mambo mazito kama haya au jambo zito kama hili la kwenda kukutana na Mola wetu na kuisaidia tukikaane mara kwa mara Tutakikani kwenye mara kwa mara nyakati zetu tukikaa sisi kwa sisi tukukumbushane mambo mazito kukumbushana akhira kukumbushane njembelo mauti kukumbushane kabla ma mwa kutume kufika tuhimizane mambo mema tuhimizane mambo yenye kumpendezana Mola wetu yale ambayo yanatushughulisha babaya, tuambiane juu ya kuyacha kwa sababu mauti haya ya ghafla na mauti kuja ghafla tena unakuja ukikukuta umeweka mikakati mikubwa sana juu ya kuitenganisha dunia. Kwa hiyo bora ikukute ukiwa katika hali nzuri kama alivyosema Mansur ibn Zadhan rahmatullahi alikuwa anasema law qila li anna alikuwa kiongozi Mansur ibn Zadhan mmoja katika ya mataabi'i law mini malaika mto wa roho yuko mlango hapa la kuntulahu nitamwambia ingia chukue roho yako ansur ibn rahimahullah yuko ingia ingia full nyakati zote yani akhirat dali analigusina sababu duniani kwa akitaka kuonja malaika anaingia usije sio mpouzaji wa dunia sio mpouzaji wa akhirat yake na hata yule abdul qais abdul qais alipokuwa naambiwa simama naambiwa na mmoja watu watu wanaopoteza muda wao na mambo yao anamwambia ya imam bil qais simama ukalimuka simama nikueleze jambo moja tu yani nikupu story. Nikupu nikupu mambia, ni stori ni kuku ni jambo la dunia ni mchongo michongo anamwambia amsikishamsa lazuisie jua afa nitasimama amsikii yani kama saa eh, au saa 1 na dakika ani siendelea kimoja mbili kaya hapo hapo afu nitakusikiliza amsikishamsa lizuiye jua Unako urani kunapokushuruka kwake nitakusikiliza yule bwana anawaambia walau nisukali ma basi walau unataki ni neno kinusu tu nikwambie hivi akamwambia amsikishamsa shikije jua hilo lizuiye kuonyesha kwamba watu wembo walipita walikuwa na jua thamani Kukaa kwenye hii dunia na kwenye hii ardhi hii Walikuwa kutumia kwenye manufaa makubwa sana. Na mwisho kabisa ndugu zangu baada hizi nasafa za kumshana na kusiku hili ya na adabu za mtume au na utaratibu wa mtume katika swala pia kuna adabu zingine kama vile kutafuta wakati wa kuomba dua ambao unakuwa badala alasri adabu za Ijumaa watufaa fi suri kusafisha mazingira bila shaka kupamba msikiti katika buhuru manukatu na zinginevyo mtu kuja msikitini aki msafi mambo mengi ambayo tumesha yasema mara kwa mara lakini tunayasema katika mlango kushani mtu aoge kwa ajili ya Ijumaa afa vizuri kwa ajili ya Na vile vile awahi msikitini kwa ajili ya kwa sababu pote ndani yake kuna nafi